اغا بیان کل خود ذکر کن نواسخ د مبتدا او د خبر هر کمال را زواله ایسی کمال تشعور سی گنو اخیر سر دلان دیسی شی را غزار شی انو بس مبتدا و خبر کمال ته سی دل نوز دراز را خلاسی ای د اسخ ده مبتدا دو قسمه دی یهو دی افعال او دویم دی حروف باقی سرا نسخه رازی ده ابتداییت ده مبتدا و ده خبریت ده خبر یعنی مبتدا ده ابتداییت نو او خبر ده چالو خبریت نو بیا و تا مبتدا و خبر نو و بیا و تریسن ده کان او خبر ده چا و کان نو یا و تا مفعولین ده زو ان بیا دا دو قسم دین واسخ افعال و حروف افعال و لکا افعال ناقصا افعال قلوب او دارنگ افعال مقاربا دا نسخ راولی او حروف و لکا حروف مشباب الفل لائنفی جنس ما ولا مشبهتین بلیسا دا نصف از چاراولی دا, چارا دا مبتداو دا خبر اول د افعال ذکر کرد افعالو کې کسی رو لستیمال اغا افعال ناقصو نا نافعال ناقصا دی اول شماری نافعال ناقص جدی دا په خپل کور ک درې قسمه دي یو کې سماغ دي شغوی عمل کوي بلا شر ته دویم کی سماغ دي چې عمل کوي په شر د تقدم د نفي یا دمانې د نفی دریمې سماه دي چیاغي عمل کی پتقت شرط تقدم <سلام> د مای مصدریا چې کوم عمل کی بغیر د شرط نه واغدي د لسه پوری د چا پوری د لسه ای شعر کی کوم ذکر دی تر لسه پوری دا غدي چا عمل کی بغیر د سسنه شرط دا د سریم شعر کله تشت کا کوم عمل کوي په شر تقدم د نهفی یا زمانې د نهفي هغه سهلور دي د تر انف پورې د ه نه تر چا پوری ان پورېم ک سما دي چې هغ عمل کوي په شر د تقدم د مای مجددیا هغه د دا داما سرورم شیر کی آغا ذکر دے وَمِسْلُ دامه دَامَ دا پا دریشی پا کیده ذکر کریم دی خدا سی لگا پا چل چل دا پا دیکی او تقسیم دے ترفعو کان المبتدس من والخبر تنسبوهو کان سیدن عمر اوکان مته دسمنرفوررکيکانه مته دا لره په داسې حال کې چې اوس اسم دکانه پو شوړ او خبر چې دینو نبولله ورک او داکانه خبر لرهول خبرو تنسی او خبر چې دینو ن بور کوي داکان که اول خبره ای وای نو موز میرا بشی تنسیب الخبر تنسیبه موز میرا بشی و که اول خبرو مرفو وای نو مبتدا بشی تنسیبه او بیسی شی خبر شی او خبر نصبر که دا کان دلارا که کان نو عمرو لکه کان عمر سیدن کنه تقدیم میکرده دی جواسته ده غسن اشاره کنه کان سیدن عمرو پشاند کانا چه ده نزولا باتا ازها ازواها امسا و سارا لسزالا بریها پشاند کانا دا اسم دا امدی باتا ازها اصباح امسا دا پینده وارا دی خویا دلالت کوي دا دی خمانه چه ده نوغ بسته خپله ماه مدري ده بلکې د د او د معنی یوه ده بهونهديې ریمانه یا شو سوارو او یا خوداخوا شو د خپمانه سوارونهدمین شو شي صحیح ده که او ی مانه چې کم نه نو دا خپلله معنا مزدري به زار کې نو حاصلیدل د خبر به حاصلیدل د چا خبر بهوي سم د افال افالې ناقې ساته په هغه وخت کوې چې دا افال په کم وخت دلالت لالت کوي لکه زالله حاصل شوي ده دا خبر سم د چا ته کا ته په ووقت زل کې وقت دچا کی فل کی پاتا حاصل شوه خبر چالا هي سملا د شپې پټم کی بات ازید نائمن بات ازید نائمن یعنی د نوم حاصل شوه ده چاتا زیتہ په وقت دچا کی شفکی ازحا ازحا دا حصول لخبر دے اسند چاہتا از حاتا پی وقت الزحوان از حاضیدن مسولیا از حاضیدن مسولیا زید تدا سولات عارض شو او حاصل شو وخت د چاشت کی یعنی چاشت نه پریوم اکڑلو سولاتی زوحائی سکو از بہا یعنی ار اس کې او حاصل کې د خبر دی اسم تا په وخت سبا واسبوه نادمين ريمانه سهارې کوپېمانه سهارې کو پرشې کنه یعنی خپلې مانتي ادي تا حاصل شو په وخت سباحت انصا داجي کم درو وصول د خبر دی اسم تا په وقتل مسافی و په شي م سوواره <سؤال> دا دلالت کې په معې د تتحول باې سواره ضایدون زامالین زید په خوا غریبو د پوېټاک ته به ناستو د لږې بغول نه کل د پولی تااک ارغو د په ماتوو اوس چې کمدن سواره ضایدون زا مالین او گرده چې چکم دنو خواوند چا هم مال تحول شو کانا دیو حال نبال حال تا بدل شو لیسا را زید د نفی حالي یعنی فیل حال دا چیز نفی ده لیسا زیدون قائمان فیل حال دا زید ولارو نده کرده نا دی. کر مخیو لاری یا تراروان وخیو لاری اغیسر زماکارو نیشو ده و فیل حال خبرو کن زالا بریحا پاتی ان پکا هلور واړه دا چې کمدننو دلالت لالت په دی باندې کوي چې دا خبر دیسم ته حاصل پا دا سرا سرا. سرا؟ سرا. سرا؟ سرا. دی په طرق د حې شوالي سرهطرق جا سره استمرار سره جا سره له برافتی انفکا چې عمل کوي ددي د عمل لپارمونږ وي شرط هغه تقدم د نه ک یا د شوي د چا دی د نه فاتح و انفق و هاد الارباء لشبه نفين و لنفين مطبا سلور والا جزاق نکنه آغا سلور ده سلور نمخ نجده نغي بي شرط اسا که عمل که ده سلور رو لده شرط ذكر که ومثل وكان الاغا درهم که سمران غي قبل شرطه و لذكر که پی پی نشو که نه اه بشه منه تاسو تلوار ده تاسو نه کم ده کراچه باس روان ون ف کاهااض ار او دا سالور چې دینو ل شبهې نفې دپار د مشابه د نهفي یا د نفي م بهرو به و کړی شوي انزین او مخکې به نهفي وي او یا به چې کمنو شبه د چالو دا كان دامه مصو قمبیما کا آات ته مسی بندیر همما فشان د كانه چې کمدنو خو ع به دا عمل کوي چه مزبوقا بی ما چه دین و مخی ما مزدریه سشوئی راغ لئی واؤسانی بی و زکاة ما دمتو حییا ما دمتو حییا ما تے حکم دا ما انزود زکاة کڑے ترسو پورے چه جواندیم پا حیات دنیا وی جسدی حنسری سرا کان ادا ما مزبوقا ما کانه د د دکانه به شان دی داما چې مخک دی نه چې کمو میم زما لکه مثال آتې ما دوم تا مسیبا دیېرحما دلته اوس د دوم تا مخکې چې کمو سر راغلی دی میم زرمته شوي دی راغلی دیهسې عمل ل کو خو چې میم زرم نو عمل کوي هر ځای کې چې کمځای ک چې دکانه پهشان به الله راې چې میمزماتې مخکې را شي ما دم تا مصیبان درهما نو دم تا کې تین تیز ارطجه دي اندازې شېشو هي څومره دا دامه شو مصیبانې شېشو هاه یا چې کلم د تو روپې ملويګین ورکوایې ما دم تا مصیبان ور کته چې هميشه اي تو محتاج له ور کته څورصو پورې شتي حاصلون کې د درهمو اصله اون کې رچا بغیر ماذ مثله قد عملا ان کان غیر المازم الحصت وملا دا یو بله مساله ذکر کای افعال ناقصه په خپل کور کې په دوا قسم لري یو د چې کومو متصرف او بل غیر متصرف متصرف هغه ته ویل کیږي چې مکمل سټی ملاویږي مکمل سټی سکیږي ملاویږي اذا ربن واله ما ضربه اجر به و ضربه پوره مکمل سټی سکیږي ملاویږي او غیر متصرف د توګه مکمل سټی نه مليږي خبره باندې وو شو کنه د وې چې کوم پدی کې متصرف دي کنه کوم پدی کې سي متصرف یعنی مکمل سټی سي کیږي ملاويږي دا غي ماضي چې کوم عمل کوي نو غیر د ماضي نه بیا اقا س کوي عمل کوي چې ماضي د اغي نسب ورکو چاله خبر لاو رفع ورکو نه هي لا نو غیر ماضي به هم بیا دغه شان تي چل کوي مظاهر بهم کې لګي يكون الرسول عليكم شهيدا اي کنا امر بهم کې كونوا حجاره او حديدا اي کنا کې اسم فاعل هم بهم کې لګا اسم فاعل چې ده کنا قايرم بهم کې بیا عمل کې بیا چې کندر كونم سکي عمل کې او او لګي اسناد الشيء الاسناد اليه کنا نو كون شيء مسند الیه ور کړي کنا ور کړي دا بیا مزدر ام بیا آغا عمل سکی کوي عمر کوي نه نهی ام کئی لا تکن سا ایما پونو شو جوڑی کی او چې د او چیز چا مکمل سیت نمیلاوی بس آغا چه کمراء غلط یا کامل کئی نور پکی بیا عمل و غیر مازن مثله قد عاملا انکان غیر الماز من خستو ملا غیر دا مازی پا شاند دی عمل کرد دی قالا ان کان غیر الماز من هستو ملکنا چې کله غیر مازی د دینه سوم شوی وي استعمال شویوم میکنه احکام می ورستو شروع کوي د خیر سره وفي جميعها